Кладала у кожен удар таку лють, що шматки м'яса перетворювались на тонкі пластинки у крапочках дірочок. От так би по голові цьому доброчинському, по голові, по голові. «Стривай, Валентино, ти ж зовсім забула. У тебе є лом проти цього прийому». Станіслав, наче повіривши у те, що цей новий кольоровий телевізор і справді тепер показує відеокліпи саме йому, а м'ясо на кухні смажиться також для нього, розвалився у кріслі, не помічаючи, що волохатий охоронець оселі чудернацький напівпес дивиться в його бік поглядом, повним загрози, і вже ладен ожити і кинутись на непроханого гостя. Гість освоївся і навіть покрикувати почав на господиню. Валюнчик, ну, ти скоро там. Я голодний, де ти? Я тут. Почувся від дверей спокійний, холодний, надміру холодний голос. «Я тут, зовсім близько, і тому ти обережно, спокійно, тихенько підведеш свій смердючий зад з мого крісла, відчиниш двері і заберешся звідси, і зробиш це просто зараз». В його очі дивилася цівка пістолета. «Справжнього!» Він це одразу усвідомив. Тільки у справжніх, небутафорських пістолетів бувають такі серйозні, такі чорні, такі повні загрози зіниці. Зад відліп від крісла сам, автоматично, поза його волею і усупереч спонукам пропитих залишків мозку. «Чорт, забирай! У цих пістолетних зіницях і справді є щось гіпнотичне, і від них не можна відвести погляду!» думав Доброчинський. Заткуючи до передпокою. Валентина провела його дулом до самих дверей. Станіслав не вірив власним очам. Не вірив у те, що вона зможе вистрелити в людину, тим паче в нього. Але чомусь підсвідомо хотів затулитись від цього чорного безжального ока. Вхопив за лапу іграшку отого напів собаку і тягнув його за собою, наче штучне хутро могло зупинити кулю. «Валюнчик, ти що? Ти ж бачиш, я вже йду, я б пожартував!» «Добрі жарти, а телефон?» «Я відремонтую, я оплачу ремонт!» Підняв голос до високої трагодійності учасник зйомок бойовика і вже озирнувся на камеру. «Чи ту, котрою знімають, чи ту, куди посадять?» «О, чорт! Трилер, їхню мать! Невже це відбувається насправді?» Відбувається і з ним, Станіславом Доброчинським. Ні, Валюшу, ти не можеш вистрелити у мене, в людину, в актора. Голос сягнув уже зовсім захмарно небесних висот, і аж зірвався, смішно квакнувши, вийшов, як кажуть музиканти, кікс. Це ти людина, Доброчинський, ти людина, ти давно вже не людина, ти брудний, смердючий алкаш, «Покидьок суспільства, від тебе, від таких, як ви, людям не має ніякого толку, саме тільки горе, клопіт і злидні. Такі, як ти, не мають права на життя? Я б таких убивала, просто так, на вулиці. Бачу, б'яний, підходила б і убивала. Без суду, без слідства, адвокатів, прокурорів, всіх оцих привамбасів-викрутасів, сама, особисто, цією гіркою, чуєш, доброчинський». «Чую, це ти говориш, Валюшо, це ти б убивала, ти готова убивати людей? Без суду! Готова, з тебе й почну!» «Ти гадаєш, це легко, вистрелити в людину, це легко, ні в Валюнчик!» Станіслав говорив зараз отим своїм знаменитим голосом, яким читав монолог Ромего, хоч і трохи затинаючись. «Чорна зіниця навпроти перебивала шлях натхненного монологу». «Людське життя – це божий дар. Не ти його давала, не тобі забирати. А де гуманізм? Ми ж цивілізована країна. Ми ж не Африка якась». Доброчинський, здавалось, відчув, що Валентина не вистрелить і осмілів. Почав проповідувати, намагаючись відволікти її увагу і роззброїти. «Це, мабуть, не важко». Баби зброю навіть із запобіжника не знімають, що вони тямлять. Для них це так, іграшка, погроза. А в його руках пістолет – справжня сила. Отоді ця Валька потанцює, потанцює у нього на мушці. І гроші віддасть усі. Не мороч мені голову, Стасе. Облиш ведмедя, відчини двері і забирайся. Рахую до трьох. Два вже було. Добре, добре, Валюшу. Станіслав простягнув ліву руку до ламка, повернув його, користуючись тим, що увага Валентини не самогідь, перемістилась на замок, кинув іграшку їй назустріч, намагаючись водночас вихопити пістолет. І пролунав